kitabu al-hayd fi qawlihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidh allah anasema yas'alunaka na wanakuuliza 'anil mahidh khusu hayd anas radiyallahu anhu anna al kanu idha hadat al anas radiyallahu anhu anasema kuwa hakika mayahudi kanu walikuwa idha hadat akiwa mwanamke kati yao yuko kwenye hebu fihim kati ya mayahudi lam yuakiluha walikuwa hawali naye wala mujamiu wala na yujamiuhu, pia hawa walikuwa hawafnyi naye tendo la walikuwa hawafnyi nao tendo la ndoa filbuyuti lakini hapa yujamiuunna hakusiji ndoa la ndoa maneno kati walikuwa hawajumuiki naye katika nyumba kwa jambo lolote. Yaani hawashirikiani naye kufuku kwa jambo lolote. Si kwa kukaa kuongea ama si kwa ku pamoja ama si kwa kufanya kazi pale nyumbani pamoja. Ani Hani kabisa kwa sababu na hedi. Sasa kweli wanatia wanawake viki. Fasala Ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam an nabiyya sallallahu alaihi wasallam hasa masahabu walipojua kama wayehudi wanafanya hivyo wakamuuliza mtume je wanofanya mayahudi ni sawa sisi pia tufanye hivyo wake zetu akinja kwenye hedhi fa anzalallahu azza wa jalla. allah subhanahu wa taala akateremsha aya hii wayas'alunaka 'anil mahidhi wanakuuliza kuhusu wanawake wakiwa kwenye hedhi qul huwa adha waambie huwa ni uchafu ani najsi fatazilu fa nisaa Fi mahib kwao jitengeni na wanawake wakiwa kwenye hadhi ila akhir al mpaka mwisho aya sasa ailibotemka faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwaambia masahaba anakuwafanyilia aya hii mtume akasema isna'u kulla shay'in Ila nikaha ani mwanamke akiingia kwenye hadhi basi fanyeni na yeye kila kitu isipokuwa tu tendo la ndoa peke yake lakini mengine yote nile mfanye kama mlivyokuwa mkifanya na yeye kabla hapo ana kumaanisha kwa kama nikula mnakula pamoja kama nikulala mnalala pia kitanda kimoja kama ni mke wako kama nikukaa, kuongea habari ambazo nataka kuongea pia mkae naye muongee kama nikufanya kazi zote za nyumbani pale mnafanya pamoja hakuna shida yote Asa mtume aliposema hivyo fa balagha dhalika alyahuda habari hizo zikawafikia mayahudi. Fakalu wakasema mayridu hadha rajulu, hataki mtu huyu wakikusudia mtume huyo ayyadha min amrina shiyan kuacha katika jambo letu chochote illa khalafa fihi isipokuwa anatuhalifu katika jambo hilo ani madama anajua ili jambo sisi tunalifanya basi anahakisha kuwa ametuhalifu faja'a Usaidu ibn Khudhair akaja huyu Usaid ibn Khudhair wa ibn Bishr na huyu Abadu ibn Bishri Fakala wa tawilu wakasema kasama ya Rasulullahi ewe mtume wa Allah innal yahuda takulu kadha wa katha. hakika mayahudi wanasema hivi na hivi afalanu jamihunna hivi mtume sasa si uturuhusu hata pia kuwafanyia tindilandoa pia tuwafanyie kwa sababu wanasema kuwa hawafanyi hivyo sisi afadhali tufanye hivyo tuwahalifu kabisa sasa mtume amwambea fanyeni kila kilicho sikokuwa ndoa au pia tunataka hilo pia waruhusiwe ndio hiyo mkhalafa ile ya nguvu kabisa <laughs> sasa waliposema hivyo mtume akiona sasa hao wamezidia au nikupita mpaka huko fataghayyara wajibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana hayo mwaambio mtume akiona kuwa ni maombi ambayo hayafai kabisa mtume uso wake ukaballika hata bananna ankad wajada alihima mpaka tukadhania ya mtu <coughs> mtu kuwa mtume amewakasirikia vile mlika walipomuliza hivyo kwa wenyeo wa ya kuwa hapa yani mtume anaonyesha kuwa amekasirishwa na hiswa letu yala liosema ilikuwa nitakiwa tubakie hapo hapo lakini naomba, Aa, haya mengine ambayo tunaomba tusipe pia aah si sawa kwa sababu tare aya imeshasema kuwa tujiepushe na wanawake kwenye hili Asa jimu mtu anombaje tunati mrusiwe sasa wakadhania kuwa hao tare mtume asha wakasikia lakini mtume alikuwa haja wakasikia isipokuwa amekasirishwa na ombi lao walioomba jamaa mbalo alikubali kabisa faharaja watu wili wakatoka fastakbalahuma hadiyatin lakini sasa akawa kabili kwa kuwapa zawadi min labarin tena zawadi ya nini ya maziwa ila ni nabii swalla allah Na kwa mtume swalla allah alayhi kwa manake mtume akaletewa zawadi ya maziwa fansala fi atharihima mtume akatumanisha hayo maziwa wapelekewe hao masahaba wawili huma na kisha akafanyaji akawanyesha ani maana akawambia wanywe ili ndo nini ili aondoe ile wasiwasi ya kuwa amewakasikia Wajukuwa kuwa si ukasirikiwa isipokuwa tu ni ani jambo maelewa mwamuiliza jambo ambalo halikubaliki kishiria faarafa fas baada ya kupewa hayo maziwa akanywa ndio akajua alim yajid alayhim ya kwa kumbe mtume hakuwakusikia nam kwa hivyo hadithi hii inamaanisha kuwa ilikuwa mayahudi wanafanya mambo ambayo kika wanafanya wanawake wajihisi viki na upweke na kutengwa sai wana sema kuwa stigma yaani kuwafanya mpaka waonee, o kuwa ni watu ambao haifai kabisa ni na kuonesha unyonge. Na kwa nini eti kwa sababu ameingia kwenye heithi? Kwa hivyo kwasa kila mwezi ni hivo Njama mbali wa siku tawa kwao. Sasa kwa nini wafanye hivyo? Sasa ilikuwa eti mwanamke akishaanjia tena kwenye hedi, ni marufuku hapiki, hapiki watu. Yajipekie peke yake kando Na pia hali na watu, ale kando peke Na pia halali na watu anatengewa chumba chake kando kapsa huko kando na kisha pia hawafanyeni chochote hata uketi na yeye kuongea manini anatengwa kabisa mpaka atakapotharika tendo aregee dakika mtume alipoulizwa na masahaba kuhusu jambo hilo ai ikashuka, ikaeleza ya kuwa kile ambacho kinakatazwa ni tendo la ndoa peke yake napisha mtume akaweleza hivyo Yakuwa kufanyeni na kila kitu isipokuwa tu tendo hilo ya ndoa na hiyo ndio maana sasa miongoni mwa faida ambazo zapatikana kwenye hadithi hii faida ya kwanza anahu yajuzu alistimtau bil haidhi fima ada aljima yaruhsiwa kustarehe na mwenye hedhi mwanamke lakini wastarehe ambazo si tendo la ndoa lakini ukitaka kumfanyia starehe zingine ambazo unaweza kumfanyia ni ruhusa na mwanamke unaweza kumfanyia mambo mengi Mbali na hilo tendo. Kwa yote hayo unaweza ukamfanyia kama anavyosema Aisha ya kuwa alipokuwa ana hedhi wakati mwingine ilikuwa mtume anamwambia ajifunge e, shuka kuanzia kwenye kitovu. Kisha mtume anafanyaje? Anakuwa ni mwenye kumfanyia michezo na ustare na yeye lakini juu nini? Juu hapo. Uko chini tundo atarimki. anna almurada min ictizali nisa Fi hayd huwa alimtina'u an jima'i hinna fi zamani hayd faqat makusudio ya allah kusema tujitenge na wanawake katika aya hiyo tujitenge na wanawake wakati wa hedhi yao makusudio ni kule kujizuia kufanya na hao tendo la ndoa Uli wakati wanapokuwa kwenye hedi fakat peke yake hilo ndio limekusudiwa wala si mengine. kwa hivyo kuna vitu kama busu vitu kama kumkumbatia kum, kum, vitu kama kumgusa ama kumshika kidogo hapa na pale vyote hivyo vinaruhusiwa kwa nini kwa sababu hilo si tendo la ndoa isipokuwa tu tendo la ndoa hilo ndio unakatazwa almuradu bi kulli shay'in hapa makusudia kusema fanyeni kila kitu kullu maubiha kabla halaidh kile kitu ambacho kimeruhusiwa mfanye na wanawake kabla nini kabla halaidh hicho ndio makusudia kullu shay faida nyingine ni kuwa mtume aliposema illa nikah hii nikaha hapa imekuja kwa maana ya tendo la ndoa ngawa asli ya nikah tunajua maana ni ndoa yenyewe lakini hapa imekuja kwa maana ya tendo la ndoa na hii na maana gani kwa nini chido la ndoa huwa linaitwa nikah na hata pia hilo ndo lenyewe muone linaitwa tendo la ndoa hii na maana kubwa sana hii na maana kuwa katika ndoa hakuna kitu muhimu zaidi ya hiyo Hii ndo maana kwa sababu katika ndoa kuna matendo mengi yanafanyika lakini hayo mashinda yote hayahitakuwa ni matendo ya ndoa hili peke yake hiyo kuonesha kuwa ani ndoa bila hilo tendo hiyo ndoa inakuwa inalegalega na kwa aslimia kubwa ndoa nyingi ufunjie kwa ajili hiyo kwa ajili hiyo kwa hivyo maana kuwa inawezekana mwanamke akawa kuhini katika upande huo ukaanza kuona hapa lazima nitafute plan B imani na naye lakini tafute mwingine ambaye ni halali angalau ndio nipate haki yangu ama ni nimtoe kama jinobovu ili nlete mwingine mambo yaisha hivyo kwa sababu gani kwa sababu site end live paka lini hali ya kuwa kumooa ulimoa kwa ajili hiyo kwa ina maana kuwa ndoa nyingi huwa zinaanza kulegelea kwa ajili hiyo lakini sasa pia wakati mwingine tunajua mara nyingi hakuna kosa kubwa ambalo huwa halisameheki katika ndoa zaidi ya kosa la mtu kumwendea mwenzako kinyume katika hilo tendo. Ali manaki ni kuwa kukutwe ya kuwa umemfanyia Mwenzako mwanzako, ni mke ameenda njia ndoa akafanya mambo hayo na mwingine, ama mme amena njia ndoa akafanya mambo hayo na mwingine. Hilo ni kosa kubwa zaidi. Hasa ndio sababu hilo jambo likaitwa tendo la ndoa kwa sababu ya kuonesha kuwa hilo hata kama utazunguka huku huko kwa kuwa unajua nilikoa kwa ajili hivi kwa ajili vile kwa ajili ya hivi kwa ajili hivi lakini yote itakuwa mzunguko, lakini lazima atelewe kuwa hata ukizungana lakini najua nililolea hiyo hata bila kutaja wala hakuna haja kutaja lakini hiyo tu namu sababu tumeka ita hivyo na hili ni jina ambalo nina kwa tendo la ndoa namu na sababu ikiwa kijana najijua ya kuwa hana uwezo wa kutimiza hili tendo la ndoa afadhala soho. Yoni salama yake. Afadhali achana na mdokoa. Sababu ukisema kwa najua lakini kwa ni lazima io mimi nitakuwa tunapiga story, nitakuwa ananipikia mashallah, nitakuwa nafanya hivi atakuwa ananifulia, nitakuwa pia mi nampeleka outing kidogo anaaskia raha namwambia sambusa nini? Yote hiyo ni mzunguko lakini bila kufika huko utapata kuwa ni mnaudhiana tu na mwisho hata atakuwa haoni uzuri wa hivyo vyote ikiwa hilo lingine alipo kwao sababu ni bora mtu kutoa ikiwa unajijua kuwa upande huo Allah amekupa mtihani tafsiri ya aya Allah anasema wayasalunaka 'anil mahidhi hapa wanaokusudiwa ni maswahaba yani manayake ni kwa maswahaba amboni waislamu wanakuuliza kuhusu hukmu ya hedhi wanakuliza kuhusu hukumu ya nini ya hedhi sasa Allah kamwambia mtume sema kul alisema ewe mtume ukiwajibu hao waliokuuliza hivyo kuwa ni uchafu kwa wanaume na pia ni uchafu kwa wanawake. kufanya tendo hilo kwa wakati huo. Kwa wanawake ni jambo ambalo ni kwa wote wanakuwa wamefanya tendo ambalo ni chafu ambalo hafai kufanya. Kwa hiyo fataribu nnisa. Yaani wanawake mjiepushe kwa kufanya tendo hilo na wanawake wakati wa hedhi yao mpaka ile hedhi fanyaje iwe ni yenye kukatika Ani kufika mwisho wake Asa kisha katika ikafika mwisho wake tena mngoje mpaka nini mpaka wajitoa ndipo sasa itakuwa ni halali kwenyu kufanya hayo ambayo ni halali kufanywa Na mtume anasema ngawa hii ina dhaifu fulani ya kuwa yeyote atakayefanya na mkewe tendo la ndoa akiwa kwenye hedhi basi ni atoe dinar moja umpe dinar moja sadaka na hadithi nyingine nasema kuwa kutoa nusu ya dinaro hasa e, maulamua muakasema hii dinar moja nikiwa umefanya hivi pale mwanzo mwanzo wakati napokuwa ani bado ani ni nyingi lakini hiyo sunna nikiwa ni pale mshumushi inapokuwa inakaribia imalizika ingawa tumesema kuwa nini hadithi dhaifu wengi katika wulamo anasema kitu muhimu tunakuwa ukishafanya hivyo na ukajua kuwa umefanya kosa basi yatakiwa ufanye tauba Sabu hilo ni katika dhambi katika kama dhambi mengine kwa sababu ya kuwa hadithi dhaifu sasa lakini pia ikiwa utatoa sadaka sima kosa mtu kutoa sadaka kwa sababu sadaka ni katika e, ibada na mtu ukiotaka kufanya jambo kumomba Allah jambo lolote kisha ukafanya ibada alafu ukatawasal na hiyo ibada kwa dua yako pia ni moja katika njia ambazo huwa huwazarakisha ama zasababisha mpaka dua yako ikabadilwe kwa haraka zaidi lakini sasa kitu muhimu ni kosa hilo ni dhambi katika madhhabu ambayo mwenye kufanya anlazimika kuomba tauba. lakini mbali nakuwa ni dhambi na limekatazwa lakini pia kufanya hivyo kuna madhara kuna madhara wakati mwanamke anapokuwa na na hedhi ile damu huwa ni chafu na Vini ndani kiasi cha kuwa ukifanya lile tendo basi yawezekana ukajiambukiza ugonjwa ukajisababishia ugonjwa mwenyewe lakini pia hata yepo unaweza kumsabishia ugonjwa kwa sababu ile ni uchafu inatoka na hiyo bado unaongeesha ndani kuna baadhi ya maneno ambayo yasemwa ngawa hayana ukweli huo kuna maneno mengine yanasemwa ngawa haya maneno hayana uzito na hayana dalili kwa hivyo tu tunasema kwa sababu yanasemwa na hakika tunakanusha kuwa si maneno maboni ya kweli kuna baadhi ya watu ya kuwa ukiingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi ni moja katika sababu ya kuwa akipata mimba huyo mtoto atakuwa nini 00 nitakuwa 00 lakini si kweli si kweli kwa hivyo hapo nikana kwamba ni hao watu wanataka chuku shaka ya kuwa tukiona 00 ni kushuku nini ya kuwa huyu basi ya haya yalitokea wakati huo mabapo si kweli hiyo tu huwa nini zilizuru ni katika aina ya ugonjwa ambao huwa mtu anapata na asilimia kubwa ya ugonjwa huo huone ugonjwa nini wa kifamilia ugonjwa wa damu kiasi cha kuwa ikiwa katika familia yenu kuna mtu awanza kuna asilimia kubwa kwa kuna mtu pia atakuja kuzaliwa zilizero baadaye katika hiyo familia Lakini haina mafungamano na hayo mambo ya kuwa eti alifanyika hivyo ndio yakatokea haya Sasa siku hizi kuna vitu vinaitwa kinga Je, yaruhusiwa mtu kutumia hizo kinga eti kwa sababu ya kuwa basi huu uchafu mimi nauepuka kwa sababu kutumia hizo kinga ni haramu pia. Kuna vitu vinaitwa kondom Sasa unajua ukiitumia ina maana kwa mimi nitakuwa huu uchafu nimewepuka. Sijaugusa wala tuja lakini madamu mekatazwa hata utumie nini bado ni haramu. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa mwanamke kwanza akiwa katika hali hiyo huwa anasikia dhiki na ni kama mgonjwa na ni kitu ambacho pia huwa kinampa maumivu sasa tena wewe kumzidishia tena maumivu mengine na hata asilimia kubwa huwa hana hizo hisia sasa nikamulazimisha na pamoja na hivi pia unamdhuru sasa yote hiyo itakuwa ina maana lakini zaidi itakuwa pia hakuna rai yote isipokuwa tu kujitia dhiki kwao vizuri ni mtu kujepusha na mambo yote hayo سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك